64. Nagybácsi lettem. Megszületett Willy és két első gyermeke, George, és gyönyörű volt. Alig vártam, hogy megtaníthassam rögbizni, és meséljek neki a Rorks Drift csatáról, a repülésről és a Corridor Cricketről. Talán lesz számára néhány tanácsom arról is, hogyan éljet túl az életet az akváriumban. A riporterek azonban ezt az örömteli alkalmat arra használták fel, hogy megkérdezzék tőlem, szomorú vagyok-e. Hogy micsoda? A baba miatt egyel hátrép kerültem az öröklési rendben, így a harmadik helyett a negyedik várományosa lettem a trónnak. Erre a riporterek azt kérdezték. Kínos, ugye? Viccel? Rossz érzés lehet. Nem is lehetnék ennél boldogabb. Fél igazság. Örültem Vili és két örömének, és közömbös volt számomra, hogy hol a helyem az öröklési sorrendben, de ettől függetlenül korán sem voltam boldog.